що так заснула солодко, аж назавжди. Так їх і знайшли через день у ліжечку. Пообіймались собі як голуб'ятка. І чим же вони так завинили богові, що він забрав їх до себе обох відразу? Катря не заспокоювала добродійку, бо не вміла. Та й чим ти загасиш зараз її біль? Усі слова якісь немічні, старі, давно зужить. А ще Катеря поклялася на те, що добре знає Марію. Сплакне, заголосить і знову возродиться для роботи. То, напевне, потреба її доброї душі вирватись в сльозу, а вилитись, як хмара дощем і знову жити. Не раз, бувало, зайдеш до Марії в хату, заплакана. Розговоришся, переведеш її думки на якусь кумедну Богданівську бувальщину. Звісно ж, думає, що свої горе виплакує вдова. Мужа і сина не вернула їй війна. Коли довідуєшся? Марія бідкається над крутою судьбою когось із богаданівців. Хоч він під'їхав до Лувру зі службового ходу, його все одно впізнали кілька молодиків, стережених під Іва Монтана. Були це, напевно, студенти, бо він подв'язався від них досить легко. Карячкувата розписався на путівникові по потиснув їм руки та щиро усміхнувся. Жен чекав його в своєму кабінетику. Вся паризька художня богема Перелицювала той факт, що головний хранитель добру займав саме ту кімнату, де мешкав найулюбленіший блазень короля Людовіка XVI. Аж не вірив, що роботи неосіченої української селянки повинні зацікавити, вразити пікассо. Він навмисно покаже їх після печальної вигадливості індіанських масок та геометричного раціоналізму африканської скульптури якою свого часу захоплювалися і Гертруда, Стайн, і Матіс, і Дерен, і Фламінг. А найдовше сам Пабло, добачив би у роботах африканців витоки сучасного модернізму та кубізму. Роботи українки, її духовна чистота мають допомогти зараз Пабло, вибор з кризи, хоч на мить усіяти всезнаючого Мефістофеля, бо закон їх побудови цілком інтуїтивні. В них постійно пульсує якась наївна таємниця. Їх можна сприймати і як народні примітиви, але вражаючий емоційний серпанок, не час спонукає тебе відчувати щось куди більше, ніж фольклорні знаки. Поєднання фантастичної фаєрії з невідпорною матеріальністю художньої подробиці іноді складають враження дуже талановитої, глибоко прихованої інтерпретації народного живопису Досвідчений майстром кольору, який прийшов до цього стилю крізь різні школи та новації, зокрема, досконало виштудіював французьких імпресіоністів на чолі з Моне та Ренуаром, прийшов, зберігши і національний колорит, і святу наївність світобачення, а найголовніше, некрикливу, гречну й мудру радість буття. А втім, можливо, він, ажен, який пропустив крізь своє серце і розум усі варті уваги головного хранителя лувру шедеври образотворчого мистецтва, в оригіналах помиляється? Можливо, піддався й саме на оту невишколену, спонтанну наївність талановитої української селянки? Отож, Аженові хотілося перевірити себе. Яке враження справи ця первородна поетика української селянки, яка трамбіє підніматися до найвищих мистецьких екстазів своєї душі, на автора Герніки. Він весь зітканий із настрою, бо знання мистецтва в нього таке глибоке, що переросло у відчуття мистецтва, відчуття, якому він найбільше довіряє. Не розуму, а якісь могутні інтуїції. Отож, багато залежить і від його настрою. Для жена це було важливо також, бо він мав намір до сесії ЮНЕСКО підготувати на виставку новинок народних майстрів, де хотів показати і кілька робіт Катерини Білокур. Міг би покластись і на свій смак, але аж він знав, що Пабло переживає зараз період депресії, затяжної душевної муки, несамовито бореться з нею. Що ж скаже Пабло? Що він скаже? Катерина вже не раз думала на самоті. А чи заворожена Марія на оцю відчайдушну доброту? Втратила чоловіка і сина. Горе могло б розчавити її, довести до утопіння, до чарствого безуму. Чи ж далеко до того, щоб проклясти оцей бездушний, жорстокий світ, вартий того, щоб йому мстити або ж відгородитись від нього не завжди, проклясти й жити лише заробленим харчем, щоб гамувати свій шелунок сном, щоб відпочило тіло? За повітря, воду і сонце, слава Богу, платити не треба. За те, що тебе народили також, чугукай свій вік на грядці та в запічку, бо життя повело з тобою як злодій, що підступно виніс усі твої надбанки, згарасував твою душу, а як череда...